A fost odată un flăcău pe nume Mateiaș. Era frumos, înalt și priceput la toate. Însă era sărac, sărac lipit. Tată n-avea, se prăpădise. Nu-i rămăsese de la el decât un câr de gâște albe. Dar într-o zi vine primarul satului și-i spune. Ei, ei, Mateiaș! Da? Mateiaș, tătântul... Mai înainte de a muri, n-a grijă să-și plătească birul. Să-l plătești tu, al mintele, să luăm coliba părintească. Te azvârlim împreună cu maica pe drumuri. Ai 300 de fiorini de plată. De... Da, s-ar putea să scad. Doar dacă te tocmești slugul la boierul nostru cel mare de Unde uh -huh. Mungești la el un an, doi, trei și... Scap de datorie către rege Ce zici, că Zic, e că știu cine te-a trimis Nu mă tocmezi slugă la boie Atunci îți luăm colima, v-am spus Banai, soi! Pentru că mâine mă voi duce la târg în Dăbroc Cu toate gâștele rămase moștenire Am să le vând cum mai putea Și să-i dau ceva din datorie da. Restul o mai trăi și o mai vedea Dacă nu-mi dai pe puțin 30 de filorin Să știi că tot îți iau coliba. Îți iau coliba. Oh yeah. yeah. Cine-i plăcău ăsta cu gâștele care nu s a dat la pact din fața care mele? Evateiaș fiul iobacului înălțimitale. A Ați primarului să vi-l aducă și pe el ca slugă că-i priceput la toate, dar nu vrea. Tatăl s-a aperit dintr-o bătaie dată chiar de părintele înălțimitale. Era cam răzvrătit. Și Matei, ai și-un plăcut de astea. rude de domnul nobili, a râs chiar și de rege. Face o mulțime de răzdrăvării. Chiamă-l-n Hei, Matei, nu faci? Hai, hai, hai, hai, hai, hai mai repede, hai mai repede. La ce mai mult pe lumea asta, Mateiș, așa? La meșteșugul decât scar, boierule. Prost meșteșug. E, oricare meșteșug e bun, numai să-l faci cum se cuvine. Credeam că ai să spui că ții mai mult la boierul tău, a... adică la mine. Sau cel puțin la majestatea sa, la rege, și că vrei să ne slujești. Tata, odihnească-se acolo unde este, atunci când a fost să moară după bătaia dată de boierul cel bătrân. Tatăl înălțimei voastre mi-a spus așa, Matei, fiule, mai bine să rămâi gâscar decât să în slugă la boier. a? boieri. Boierii sunt oameni fără inimă. bine a zis. A bine, Matei și boierului. Ce spui? că-ți -ți Așa a spus sermanul tata, nu spun eu, boierului. Și lui nu ai ce să-i mai faci. Stă sub țărână și se odihnește. A suferit destul sărana. Așa e, da. Și dacă ție atât la meșteșugul de găscar, ia să vedem mă, ce gâște ai. Acurad. Asta e moștenire de la tata. O vând ca să-mi pot plăti bilă. Și cum le dai? Păi să le dau, o socoteam eu cam cu trei fiori în perechea. toate Pe toate 30. Atât am cere primarul dintr-o dată din datorie. Ce face? Crezi că merge după tine? Nu cunoști negea, Matriaș. Doar unul are dreptul să hotărăscă în cu prețul fi. Acela este boierul care le stăpânește, adică eu, aici în Dăvărg, în sate și în ținuturile ne împrejurim. Și eu hotărăsc prețul câștilor tale la jumătate de când ceri tu. E, am să mă duc atunci în alt ținut? căș. am să hâș. te las de -a și trebuie să mi le mie, Așa cum îți eu N-am să le vând N-ai să le Pa <laughs> <laughs> <Și laughs> că te întreabă cineva Ia pune-ți mâna slujitor și luați ți toate gâștile pentru că te-ai răzvrătit Vreau să-l bateți cu coiegele Să știi, să știi și să ții minte, boierle Că pentru nedreptatea pe care mă face astăzi Ai să-mi plătești de trei ore ai să mă cu banii și cu spinarea. loviți l L-am bătut, l-am bătut în rădăcina până a rămas fără simțire. Apoi l-am aruncat pe un Maidan. Poate lor găsi câini și lor mânca. Primarul să-i acasă pentru ei și pe mamă să să o silească, să se tocmească slugă la noi. Am înțeles, am înțeles relația ta. Și au trecut de atunci săptămâni și luni, poate chiar ani. Tarmateiaș, care după această întâmplare, plecase în lume, nu și-a uitat făgăduia la făcută boierului. Că o să-l să-i să plătească de trei ori prețul gâșterilor luate pe degeaba și că tot de trei ori îi va da câte o bătaie ca aceea cu care o să pe el degeaba. Într-o zi, vine în goană căpetenia slujitorilor la castel și spune boierului: În ta, se află în trecere prin turgul nostru un arhitect de la Curtea Regelui. De la Curtea Regelui? Cum îl cheamă? Nu știu, n-am îndrăznit să-l întreb. Poartă o barbă mare, e un bărbat impurător Și a văzut grajurile pe care le construim noi și a râs de el A de el? De ce? Zice că nu s-a făcut bine și cor să se dărâme Fai de mine, să mă și Orică, mm. da, da Pentru da. ce? Pentru <laughs> ce? Uite, vedeți acolo Trebuia o grindă mai zdravână, mai groasă și... Și, și? Ia, ia, veniți mai aproape ha? Nu s-a pus lemnul care trebuie Azi de dimineață când am venit la Dăbrog Trecând cu trăsura pe drumul din pădure Am văzut în pădurea înălțimii tale Niște copaci dintr-o esență rară Esență rară? eu n-am știut Dacă veniți cu mine în pădure, vi-arăt? Dar nu trebuie să știe nimeni că slujitorii O să vii taie și o să vii fure Esență rară! Mergem numai noi doi Bine, numai doi Trunchiul acesta este de să-l însemn. Nu, nu, nu, nu. nu Lăsați-l -o, o să-i însemn eu pe toți mai târziu. Eh? Să căutăm acum un arbore mai gros pe care să-l puteți folosi la construcție. Ah. Nu mai de la am găsit. Am ajuns în fundul pădurii. Ah! Trunchiul ăsta e bun. E destul de gros. Nu trebuie întâi măsurat. Ba da, ba da. Ia, prinde-l în brațe, așa, așa. și dacă-l cuprinde nu numai pe jumătate, e bun. Așa așa, așa, așa, e bine? E bine, e bine, e foarte bine. Așa, dă în încoace. Dar ce faci? Ce faci? De ce mă alegi cu mâinile de trun? Stai stai, stai, stai, stai, să vezi îndată, să-mi rup numai niște joarde din desișul sunt e cu noduri. Cine ești, măi? Ce vrei să faci? A? Cine sunt? Plătesc ce-am de plătit și iau ce-am de luat, cum ți-am făgăduit. Știi cine sunt? Oh, nu nu știu. Nu, cine Sunt Matei Aș Am venit, boierule, să-ți dau prima bătaie, cum ți-am făgăduit, așa. Să-mi <sussurra> <susurra> dai acum, boierule, din buzunarul tău tixit de bani, Prima parte din prețul pentru gâstele luate cu jaca. Așa! Ia să vedem! În vremea asta căpetenia slujitorilor, văzând că boierul nu se mai întoarce din pădure, începuse să ne liniștească. Hey, ce fi cu stăpărul nostru? s și e plecat cu arhitectul de azi dimineață. Să nu-i fi mâncat lupii prin pădure. No. Hei, slujitor, da, haide să-l da, căutăm. Da, da, da, da. Da, da, da. avem noi norocul să-l mănânce lupii? Așa e. Să mergem prin pădure în și să-l strigăm. În da. ta! Înălțimea ta, ta. zicaţi bă şi voi, ori vă pare bine că s-a pierdut stăpânul. Ba că ne-o părea rău. Arte. Înălțimea ta, înălțimea ta. ta. Uite-l acolo, e legat, -n brațe, În n braţe un trunche. Înălțimea ta, daşi bă, daşi bă celuţi. Dezlegaţi bă, cine v-a uropsit înălţimea? Matia, Matia şi căscar, nu l-a căptat pământul. Aduceți-mă acasă, aduceți doctori, obloșeli, ce știi, mă știe, să mai faceți bine. Oh. Aminte, aminte că vă omor pe toți. Mă-ați înțeles cu el și m-ați lăsat atâtea ceasă să sac aici. Nici te-am Nu am studi mic Hai, puneți brama. Haide. Faceți-ne Mai și el cum e bătaia pe care știe să ne o dea nouă. Așa S-a scurs încă o săptămână, poate și o lună sau chiar mai mult. Boierul, deși nu mai avea de mult nimic, a stat tot în pat, gemea și cerea oblojeli. Când iată în târg la Dăbrăg, sosește o trăsură. Trage la Han și din trăsură se coboară un doctor. Hangiul îl primește cu plecăciuni, îl trage de limbă și apoi dă fugă la castel. Aurea. Înălțimea ta, Aurea. a fost ori pe aici Hangiul să le vestească Precum că la el a poposit astăzi un doctor. un doctor Și stând cu doctorul acela de vorbă A aflat că se duce să vindece Chiar pe sultan Pe sultan, ah, da, da, Și sultanul, sultanul l a puftit anume Pentru că vestea despre el și despre Mesteșugurile lui în științele doctoricești S-a răspândit de mult în toată lumea tu trebuie să mă vadă și pe mine. Nu mai sta nicio clipă, tu te la Han, vorbește și cu Angiu și faceți așa ca doctorul să vină la castel. A? Dacă nu mi-l aduci, să vă spun, v-ați găsit Am și plecat. Spuneți-i că să-l răsplătiți când părătește. Veniți, domnule doctor, poftiți la castel, veți primi aur Opriți-vă puțin din drum pentru stăpânul nostru Dar este bolnav săracul, a fost bătut de un dușman Da, dar nu am timp, sunt așteptat de sultan Vă rog, uite-vă în genunchi, Al opărțim o cu boierul Bine, bine, dacă e așa să mă opresc Dar numai pentru un mi mintare de grabă. Vă mulțumim, vă mulțumim, poftiți, poftiți Iată, iată-și si pe înălțirea sa. Bine ah, ai venit, doctor. Mm. Oh, oh, oh. Sunt are bolnav. Să te cautăm, să te cautăm. Abole. Ah, well, Ah, mai bine. Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, așa, sau Am să buăm Nu, nu, n-ai să mori Am eu un lac Hai, hai, pune-ți repede apă la fiert pune pune-mi înălțime Să se adune slujitorii Femeile, curtenii Și toți cât se află la castel. Să vie toți Să vie toți De a chemat? O să auzim acum O să auzim acum Tășeți Mergeți pe câmp și să-mi adunați până într-un ceas o căruță de buruieni. Așa de multe? O căruță de buruieni, de capul sau cum se spune, Saturaria, cum se zice pe latinește, a -a. și de alta, de labagâștelor, or Sindritolis, cum a -a. se zice pe grecește. Am... Saturirii da, da, da. și a plecat, că trebuie timp, sunt curieni puține de-astea și se găsesc tocmai dincolo de baltă. Și-acum camera am numai noi doi, știi cine sunt? Hai, nu, cine să fii? Un doctor? Doctor? Hai, nu! Ce Mathea, și Ce te ghemuiești așa de frică în fața mea, boieră? De ce-ți tremură grăsimea atât de tare că patul parcă joacă pe fodele? Ce mai dorești de la mine? Vreau să-ți plătesc a doua parte a datorii și să-mi plătesc și tu banii pe care mi-i datorezi. iartă Cum? Cum? Te-ai nu trebuie răsplată de la tine. Eu mi-o iau singur. Să-mi scot numai cureaua și... Ai! Ai! ajunge să iau din ladă și-a doua parte a fiorinului pe care mi i dat orez. Așa. Boierule! Mai, numai odată și ai scăpat. Amor, odată. spus că nu vreau să te înșel. Eu nu sunt boier, nu știu să mint. Curând ne vom revedea! La Hai hai hai... Ei, ați și plecat, domnule doctor. Noi am adus burierile. Ce-am mai căutat? Și ce facem acum cu ele? Aruncă-le. Și de poruncă și celorlalți să le arunce la vite. L-am lecuit pe boier și fără ele. Boierul este iarăși bine. Aha, A coborât aha, din pat. Da, da, da, s-a coborât. Acum cântă. Nu l-auziți? Da. Parcă nu. Ba... Parcă nu, no, no, no, no. Parcă s-ar văicări! Aș mi se pare vouă, așa e cântecul pe care trebuie să-l cânte stăpânul vostru, boierul, când își primește ceea ce îi se cuvine. Și ce ne-a porunci stăpânul să o facem acum? A spus să nu intrați la el până spre seară, chiar dacă strigă, dacă vă cheamă, că al vă omoară. Vrea să, vrea să cânte singur de bucurie că și a primit ce i s-a cuvenit. Așa? Da, da. Așa? Asa? Asa? Asa? pace. Da. Să vă mai spun acum ce a fost pe seară, când căpetenia de a îndrăznit să intre la stăpânul său? Mișei și păcătoși! V-ați dus m-ați lăsat pe mâine lui Matias Căscarul! Iar de-ne, rălțimea ta! De unde era să părăim noi și apoi chiar domnia ta ne i <laughs> Și-am spus că o să mai fie încă o dată blestematul. Vai, o să mă ucită! Vai, vai, vai, vai, de azi înainte să nu mai vă lăsați o clipă singur. Nici o clipă! Unde mănânc, unde tu după masă, să fie mereu câțiva o ștenbire înarmați cu săpii, puiți pistoale. De, de, de. Și că o să iei pe Matias Căscarul, trageți și vă mărâți. Ați înțeles? Am înțeles să lăsați. Să fie dacă-i mai dă mâna. Dacă nu-l împușcați, -i, am să pun să raninești cu limba scoasă de un cot de gamuza cea mai înaltă. Să fie, nu! Să vie, să-i cutii! Pute... Auleu! Auleu! Auleu! Auleu! mea! S au trecut iarăși săptămâni și luni, boierul a început să se mai liniștească. A sosit însă timpul târgului de cai din Dăbrăg, în târg veselie mare. Cei mai mulți oameni s-au strâns în jurul lui cal, înalt, subțire, negru, cu gâtul arcuit. Armăsarul meu nu are pereche în toată lumea. Mai ales când îl călăresc eu, fuge ca gândul. Mulți s-au silit cu cailor să mă ajungă, dar niciunul n-a putut. Cât cer pe el? 200 de galbe, niciun ban mai puțin. O fi, o face, dar prea mult. Ei, vine rească n de Vremea asta, Mateaș, găscarul care se afla acolo, se apropie de geambaș și vorbi. Geambașule, ha? Am văzut că ai un cal fără pereche. Da. Ziceai că vrei pe el 200 de galbeni? Da, 200. Pum, am și eu un cal, uite-l cu alea. Mm, e, e, e, Da, dar nu-i cal meu. Nu, no, nici vorbă. Știi ce vreau? Nu, de unde să știu? Uite. Facem-o prințoare! Ce? Ai de la mine zece galbeni, dacă vei putea fugi cu calul așa ca nimeni să te poată ajunge. Ha, ha, asta e! Păi, adă-i că ți-ai și câștigat. Așa. Da, ia zic ce trebuie să fac. Uite ce trebuie să faci. Te duci lângă boier, îl vezi că e înconjurat de 100 de oșteni înarmați. Da, îl văd. A, așa. Și să-i spui numai atât. Hmm? Boierle... <laughs> bine, bine, totul e ca și făcut. Uite, încalic pe cal și mă opresc în fața boierului. Înălțimea ta... Ce, Mă recunoști? Eu sunt Matei Aș Cine Ce ești? Ia... Păi, deci, să-mi ce se va triaște, să-l scăp! l, -l, să -l vrei, pe El, pe el, vistiule! Să-l pe capră! O l și voi! și să vedem ce se să pe la picioare pe Să-l judec eu și să-l omor! Eh! Uite că am venit în înălțimea ta! Oh. Sunt la picioarele tale. Hai! O moară mă taie, în bucăți sau spânzură mă dacă poți! Pentru că eu sunt Matei Aș, găscarul cel adevărat. Celălalt a fost numai un geambaș. Și acum? Na! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Cum să te măboară? Nu mai da, nu mai da. Uite, uite, uite. uite! No, e scand genul. Nu, no, băi, e Datorii, E datorie, datorie no. nu iert nimic. Ah, nu, no, îți dau de cheltuială cât îți trebuie. Să stie ah. pentru toată viața. Să fie de pildă și altora. Ah. Ah. Ah. Ai, da, da. Ah. Oh. Eh. Și acum dăm ultima parte din banii pe gâște! Hai, hai. Matias. Ah. Ah, we did. Yeah, get me. Eh, acum am I how come you haven't paid? Oh, you know. You know. Mateiaș i-a râs în nas hapsânului și s-a dus în lumea largă. Dreptatea și-o făcuse singură. și-a pedepsit pe urmă și pe alți boieri. I-a pedepsit cât se putea pe atunci, după vorba să și după inima cea dreaptă și-a popor.